Tipituak ez dakita alagiren, baina bederen e, ala nahi lukete e, gu egia e, justu lan hori eramaiten dugu e, e, ezkuntza mailan e, tipituak diren horiek e, be, gure gaitasun ahuletatik e, berri zaunditzeko. Hordonez, kolim e, aipatu ginoan eo, estiralean e, biltzen zin estela haste buruntan biltzak nagusia ere eginduzie eta hor, ideia zen bo, pixka bat ere biltzea eta kuadratzeko ere piskatzertan zinezten denak. Bost izkuntza, bat dira, hori tarazteko hor? Bai, be, <coughs> bost izkuntza, bost ezkuntza saaren inguruan, nahi, bretainan uh, diuan, hemen askion gizautua dena, uh, eta kalandretak oksitanian, horiek uh, gutiola bera beti ontsa ezagutunak dira, nola aspaldi-aspaldi, sortu ziderarik dela huain berroa jorte, et horri ziren unarat gure andere nioen ikusteat, eta piskatik astea, eien sistema eginaintzi. Mainan, brezola... Bressola Catalunya hizkuntzarenako pixka bat gutxiago ezaguna dena eta badira ere berrikitan sartu direnak gure xareana Alzaziarrak, eh, ABC-en zbaizko harriskait, bai <gayet> <gayet> uxtelu sage manitu tokene kasteko eta estakit berzeli gaiten. Ez du zernoi irikinzosula ez Es tal. Eskrable oh da, zigokiada baina ezta gutuga ya. Beas ABC ere xartuak dira dela la ama bat uttu ama bourgeois uttu. Alors hori loturik be deya guk nahi dugu reconocimiento du Bat, guk uh, uh, gure egitu da eh, izan dain Zertarako nola Guk gira gai Moriltze ereduaren uh, Formakuntzen eramaiteko Eta bertzek ez dakit Ez dute egiten Moriltze bez Hori uh, da bat Eta bigarren gauza da SP hortan Dena frantxesez erakasten dela Eta nola erakatsi Skuntza batean ez bali baduzu Irkasi erakasten hizkuntza hortan eta hau da pixka bat geia. Bez e, pasaatzen da gure hizkuntzen ekonomimenduatik bainaan pasatzen da ere gure xarea eta gure tresnen ezakupean e, e, ezagupenean. Eta horiek denak Ejonnka nora ijan bakar dira aldi oro baina denak lotuak. bez lan hainitz batugu pixka bat zaila baan politiko kireman me jo den lan bat nahi bain batgu gure sarea e, Uru nago eraman. Zertarako, bexinpleki, erraiten dugularik ofizialtasuna asunan, nahi dugula euskararen zato berzeizkuntzen ez dugu ikusten gibelian zon bat lan tekniko izaiten alden. Eta hor bada, be erakaslen formakuntzarekin, lan tekniko mm -hmm. bat hor xusen zoin eh, izaiten alden. Eskolim, beraz uh, aste buruntan bildu zinezten uh, bost iskunzen inguruan hizkuntzak uh, eta eskolak bainan uh, iskuntzaren aldetzikor oh, ba, egitura bakarra da uh, franches luraldean biltzen dituenak uh, Uh, be izkuntza horiek zekiz beze, nu lezenatu bai, a... behar diren inoiz feina <coughs> ba, guk erabaki hori ere trinkatu dugu, azte buruntan ah. txustut guk erabaki dugu, bo azkenian uh, frantzes konstituzioak eh, erabaki baitu uh, lang regional baizik ez izanen be erabaki dugu, bombe hemen digoiti, eien itza baliatuko dugu, guk badakigu zeremaiten dugu norren gibilean, dira gure hizkuntzak gure izkuntze propioak uh, eta, bombe, eskualdetako eh, lang regional eskualdetako hizkuntzak, bon, pixkat bitxea da, uh, gu, ez bai gira, beha, dibidez Euskal Egean, ez dira ezta da bat ere, behaz, pentsa eskualdea, zer <laughs> uh, gana giko luke, bordalen, hitzegi uh, merkudela eskuala, edo edo desagertu behar girela, edo alderantziz, bada, oksitandaren uh, izkuntza, nun hor uh, uh, ez da uh, eskualdearen izkuntza, baizik eta eskualdeen izkuntza, nola, bost, o oh, sei eskualdetan, uh, xakabaren auto baita, uh, oksitandar izkuntza. Behaz, bon, Eta baki dugu, bame, debate hori eh, trenkat ezagun, eh, guk ere frantzesez bederen jenen dugu lang regional eta eta baiatuko dugu beh, bait, ofiziala ofizializatu duten itz hori, eta gero guk jakinen dugu, bai az, guk trenkatu dugu gure aldez, nola kasik egunero baiatzen ditugun mm -hmm. uh, konzeptuak baitira. Uh, gero egia da, Uh, ez gira, fein, usteute gitu bakarra girela, nunbait, 1 zabal uh, izaiten eta 1 numraundia izaiten ere, nola amak mila auch eskolatzen ditu gula ere, amak mila auch ez dakizomat familie egiten du, baina jende pila bat da horren gilean.